Джон Бойн. Хлопчик в смугастій піжамі. Розділ сьомий. Як мати приписала собі чужі заслуги. Через кілька тижнів по тому, як Бруно прибув до геть звідси зі своєю родиною без будь-якої надії знову зустрітись з Карлом, Даніелем або Мартіном, він вирішив знайти якийсь спосіб розважитися, щоб повільно не збожеволіти. Бруно знав лише одного чоловіка, якого він вважав божевільним. І це був Гер Роллер, чоловік приблизно такого віку, як батько, що жив за рогом вулиці біля їхнього колишнього будинку в Берліні. Його часто бачили, як він ходив туди-сюди по вулиці в будь-яку годину дня або ночі, люто сперечаючись із самим собою. Іноді під час цих суперечок терпець йому вривався, і він намагався вдарити ковінькою свою тінь на стіні. Вряди годи, він воював так запекло, що бив по цегляні стіні кулаками, а вони кривавилися. А він падав тоді навколішки і починав голосно плакати, б'ючи кулаками себе по голові. Іноді Бруно чув слова, які йому забороняли вживати, і коли чоловік так висловлювався, то Бруно не міг утриматися від сміху. Ти не повинен сміятися з бідолашного гера ролера, сказала якось мати, коли він розповів їй про свої останні спостереження. Ти не можеш собі уявити, що він вистраждав у своєму житті. Він схиблений, сказав Бруно, покрутивши пальцем біля скроні і свиснувши, аби показати, яким схибленим, на його думку, є той чоловік. Одного дня він підійшов до вуличного кота і запросив його до себе на чай. А що сказав йому кіт? запитала Гретель, яка готувала сандвіч у кутку кухні. Нічого, відповів Бруно, адже то був лише кіт. «Я не жартую», – наполягала мати. «Франц був дуже милим юнаком. Я його знала ще коли була малою дівчинкою. Він був добрий, розумний і танцював не гірше, ніж Фред Астер. Але він зазнав жорсткого поранення під час Великої війни. Його поранило в голову, тому він і поводиться тепер так, як поводиться. Тут немає з чого сміятися. Ти не уявляєш, що тоді довелося пережити молодим людям, як вони страждали». Бруно тоді було тільки шість років, і він не дуже зрозумів сказаного матір'ю. «Це було багато років тому», – пояснила вона, коли він запитав її. «Ти ще тоді не народився. Франц належав до тих хлопців, які воювали за нас в окопах. Твій батько знав його дуже добре. Якщо не помиляюся, вони служили разом». «А що сталося з батьком?» «Не має значення», – сказала мати. «Війна не той предмет, який приємно обговорювати. Боюся, що незабаром...» Ми присвячуватимемо їй надто багато часу. Відтоді минуло три роки. Вони переселилися в геть звідси, і Бруно протягом цього часу рідко думав про Гера Роллера. Але тепер раптом сповнився переконання, що коли не зробить чогось відчутного, не застосує свого розуму, то незабаром почне блукати вулицями, борюкаючись із собою, і запрошувати в гості вуличних котів. Щоб розважитися, Бруно протягом цілого суботнього ранку, а потім усього дня вигадував, чим би йому ближчим часом зайнятися. На деякій відстані від будинку, з боку кімнати Гретель, невидимий з його власного вікна стояв крислати дуб із товстим стовбором. Це було високе дерево з могутніми гілками, досить міцними, щоб витримати вагу малого хлопця. Воно було таке старе, що Бруно вирішив, буцім його посадили в середні віки – період, який він щойно почав вивчати і який здавався йому дуже цікавим, особливо, коли йшлося про лицарів, що вирішали шукати пригоди і під час своїх мандрівок завжди знаходили щось цікаве. Бруно потрібні були тільки дві речі для його нової розваги – мотузка і колесо з шиною. Знайти мотузку було неважко. У підвалі будинку лежали цілі мотки, і в нього не забрало багато часу знайти гострий ніж і відрізати від мотка шмат мотузки такої довжини, яка, на його думку, була йому потрібна. Він відніс мотузку до дуба і залишив у траві для майбутнього використання. Тепер зосталося знайти колесо з шиною. Того ранку ані матері, ані батька не було вдома. Мати рано вранці сіла на поїзд до ближнього міста, аби розвіятися. А батька востаннє бачили, коли він прямував до хатин та людей, яких було видно з віконця Бруну. Але, як завжди, біля будинку було чимало солдатських вантажівок і джипів. І хоч він знав, що поцупити шину неможливо, та завжди була можливість знайти десь запасну. Коли він вийшов із дому, то побачив, що Гретель розмовляє із лейтенантом Котлером. І без особливого ентузіазму вирішив, що він запитає в нього, де йому взяти колесо із шиною. Лейтенант Котлер... Був тим самим молодим офіцером, якого Бруно бачив першого дня свого перебування в геть звідси. Солдатом, який з'явився на горі в їхньому домі і дивився на нього протягом хвилини, перш ніж кивнути йому головою, і побіг далі своєю дорогою. Після того Бруно бачив його не раз. Він прибігав у дім і вибігав із нього, так ніби був його власником. І заходити до батьков кабінету не було йому заборонено. Але розмовляли вони між собою нечасто. Бруно не знав, чому так, але знав, що батько не любив лейтенанта Котлера. Довколо нього витала атмосфера, від якої Бруно оставало холодно і хотілося натягти джемпер. Проте він не мав у кого запитати, де знайти потрібну йому річ. І вирішив запитати в лейтенанта, якщо наважиться привітатися з ним. Чи не щодня молодий лейтенант мав дуже ошатний вигляд, розгулюючи однострої, які, здавалося, прасували просто на ньому. Його чорні чоботи завжди були начищені, а жовто-біляве волосся незмінно зачесене набік і чимось намащене так, що всі сліди від гребінця виднілися на ньому схожі на щойно зорене поле. І він бризкав на себе стільки одеколону, що запах було чутно дуже здалеку. Бруно навчився ставати біля нього з навітряного боку, бо інакше боявся знепритомніти. Того дня, проте, поза була субота і яскраво світило сонце, лейтенант не вдягся так досконало. Натомість він був у білій майці, натягнутій поверх штанів, а волосся спадало йому на лоба. Руки в нього були навдивовижу засмаглі, і він міг похвалитися м'язами. Бруно хотів би мати такий собі. Сьогодні він здавався настільки юним, що Бруно здивувався. Лейтенант скидався на одного з великих хлопців у школі, яких Бруно завжди намагався обминати. Лейтенант Котлер глибоко загруз у розмові з Гретель, і те, що він їй казав, мало бути неймовірно смішним, бо вона голосно риготала і намотувала волосся на свої пальці, унизані перстнями. «Привіт», – сказав Бруно, наблизавшись до них, і Гретель подивилась на нього роздратовано. «Чого тобі треба?» – запитала вона. «Мені не треба нічого», – огризнувся Бруно, спопиливши її поглядом. «Я підійшов тільки привітатися». Ви повинні пробачити моєму молодшому братові Курте, сказала Гретель, звертаючись до лейтенанта Котлера. Йому лише дев'ять років, знаєте. Доброго ранку, малий чоловічку, сказав Котлер, простягши руку і цілком несподівано скуйовдив Бруно волосся, після чого хлопець хотів повалити його на землю і потоптатися по його голові. І чому ти вирішив підвестися з ліжка в суботу так рано? Це вже не рано, заперечив Бруно. Майже десята година. Лейтенант Котлер стинув плечима. «Коли я мав стільки років, як тепер ти, мати не могла підняти мене з ліжка до обіду. Вона казала, що я ніколи не стану великим і дужим, якщо просплю все своє життя». «Вона помилилася, чи не так?» – по дурному всміхнувшись, сказала Гретель. Бруно подивився на неї з огидою. Вона говорила таким дурним голосом, ніби в її голові не було жодної думки. Бруно нічого не хотів би більше, як піти геть від них двох» і не мати нічого спільного з темою їхньої розмови. Але нема вибору. Він хотів подбати насамперед про власні інтереси і попросити в лейтенанта Котлера малоймовірної допомоги. «Я не міг би попросити вас про одну послугу», – запитав Бруно. «Попросити ти можеш», – сказав лейтенант Котлер, що знову насмішило Гретель, хоч у словах лейтенанта нічого кумедного не було. «Я подумав, чи не знайдеться тут непотрібної шини», – провадив Бруно. «Можливо, від одного з жипів або від вантажівки, шину, яку ніхто не використовує. «Єдина вільна шина, яку я тут бачив, належить сержантові Гофшнайдеру, і він носить її в себе на поясі», – сказав лейтенант Котлер, і його губи склалися в гримасу, схожу на усмішку. Ці слова не мали ніякого сенсу для Бруно, але вони так насмішили Гретель, що вона майже затанцювала на місці. «Він користується нею?» – запитав Бруно. «Сержант Гофшнайдер?» – запитав лейтенант Котлер. «Боюся, що так. Він дуже цінує свою запасну шину». «Оближте, курте!» – сказала Гретель, витираючи очі. «Він вас не розуміє, йому лише дев'ять років». «О, може ти заткнешся?» – закричав Бруно, роздратовано поглянувши на сестру. Він почувався досить погано, підійшовши сюди і просячи послуги в лейтенанта Котлера. Але втручання сестри, що не переставала дражнити його, робило ситуацію набагато гіршою. «Тобі, зрештою, тільки дванадцять років!» – докинув він. Тож перестань прикидатися старшою, ніж ти насправді є. «Мені майже тринадцять років, курте!» – сердито вигукнула вона, припинивши сміятися і скорчивши невдоволену гримасу. «Тринадцять мені виповниться десь через кілька тижнів, і я стану тінейджером, як і ти зрештою». Лейтенант Котлер усміхнувся і кивнув головою, але не сказав нічого. Бруно витріщився на нього. Якби перед ним стояв якийсь інший дорослий чоловік, він закотив би очі натякаючи, що їм обом відомо. Дівчата дурні, а сестри особливо. Але перед ним стояв не інший дорослий. Перед ним стояв лейтенант Котлер. Хай там як!» – сказав Бруно, знехтувавши лютий погляд, який Гретель дарувала йому. «Крім того, сержанта, я можу знайти когось, хто володіє вільною шиною?» Звичайно, сказав лейтенант Котлер, який перестав усміхатися і, здавалося, знудився від цієї історії. Але навіщо тобі запасна шина? Я хочу зробити гойдалку, сказав Бруно, почепити мотузку на гіля дерева, а внизу на мотузці закріпити шину. Зрозуміло, сказав лейтенант Котлер, кивнувши головою, ніби такі речі для нього були тепер лише далекими спогадами, попри той факт, що він був, як зазначила Гретель, не більш як тінейджером. «Я зробив чимало гойдало, коли був малим. Ми з друзями провели багато щасливих днів, гойдаючись на них». Бруно здивувався, що може мати щось спільне з лейтенантом Котлером, а ще більше здивувався, коли дізнався, що той колись мав друзів. «Тож, що ви думаєте?» – запитав він. «Знайдеться десь поблизу зайве автомобільне колесо». Лейтенант Котлер дивився на нього і, схоже, обмірковував його прохання. Ніби не знав, чи дати йому пряму відповідь, чи посміятися, як він зазвичай робив. Але тут він побачив Павела, старого чоловіка, який наприкінці дня приходив допомагати чистити картоплю для приготування обіду. Перш ніж одягав свою білу курточку і прислуговував за столом. Павел йшов до будинку, і це, здавалося, змінило намір лейтенанта. «Гей ти!» – крикнув він. А далі додав слово, якого Бруно не зрозумів. «Ходи не сюди!» Він знову сказав те слово, і грубий звук примусив Бруно відвести погляд і відчути сором за участь у цій розмові. Павел підійшов до них, і Котлер заговорив до нього зухвалим тоном, попри те, що годився вонуки цьому чоловікові. «Відведи цього чоловічка до складу за головним будинком. Там збоку лежать кілька старих шин. Він вибере одну із них, і ти віднесеш її туди, куди він тобі покаже. Зрозумів?» Павел, який тримав свого кашкета в руках перед собою, кивнув головою, опустивши голову ще нижче, ніж вона була. – Слухаюся, пане, – сказав він тихим голосом, таким тихим, що, може, нічого він і не сказав. – А потім, коли ти повернешся на кухню, переконайся в тому, що ти добре помив руки, перш ніж торкатися до їжі. Вони завжди в тебе брудні, – сказав лейтенант Котлер, повторив слово, яке він уже двічі застосував і злегка сплюнув. Бруно подивився на Гретель, яка раніше з побожним захватом дивилася, як сонячні промені відбивалися від волосся лейтенанта Котлера. Але тепер, як і брат, ніякого відвернулося. Ніхто з них раніше не говорив із Павелом, але він був дуже добрим офіціантом, а вони, за висловом їхнього батька, не ростуть на деревах. «Тепер йди!» сказав лейтенант Котлер. А Павел обернувся і подався до складу разом із Бруною, який йшов за ним і в годи обертався, дивився на свою сестру та молодого офіцера і відчував велику спокусу повернутися і відтягти Гретель від молодика, попри те, що вона була дратівлива, самовпевнена і протягом більшості часу підла уставлення до нього. Такою, зрештою, була її робота, адже вона йому сестра. Але він категорично не хотів залишати її на самоті з таким чоловіком, як лейтенант Котлер. Щодо нього Бруно не мав ані найменшого сумніву – огидний суб'єкт. Нещасливий випадок стався через дві години після того, коли Бруно знайшов підходящу шину з колесом, і Павел приніс її до Великого Дуба, на той бік будинку, куди виходила кімната Гретель. І після того, коли Бруно кілька разів заліз на стовбур, щоб надійно прив'язати мотузку до гілок, і міцно закріпив на мотузці колесо з шиною. Почалася операція надзвичайно успішно. Він уже один раз був виготовив таку гойдалку, але тоді йому допомагали Карл, Даніель і Мартін. Тепер він усе робив сам, і це дуже ускладнювало працю. А проте він таки примудрився зробити її. І через кілька годин щасливо розташувався в самому центрі колеса з шиною і гойдався туди-сюди, ніби не мав інших турбот у світі. І зовсім не зважав на те, що це була одна з найменш зручних гойдалок, на яких він будь-коли гойдався у своєму житті. Він ліг у центрі колеса з шиною і відштовхувався ногами від грунту. Щоразу, коли він штовхав шину ногами, вона злітала в повітря і мало не вдарялася об стовбур дерева – але пролітала від нього достатньо близько, щоб Бруно міг відштовхнутися ногами і розгойдатися ще швидше і вище з наступним помахом. Так було доти, доки його пальці, якими він тримався за шину, ледве не зісковзнули, коли він відштовхнувся ногами від дерева і не встиг від цього усвідомити, як його тіло обкрутилося і полетіло вниз, а його нога досі чіплялася за обід, тому він упав обличчям на землю з лунким стуком. Намить усе почорніло йому в очах, але відразу ж повернулося у фокус. Бруно сів на землі саме в ту мить, коли колесо шиною повернулося і ударило його по голові, а він зойкнув і відсунувся. Коли підвівся на ноги, то відчув, що рука й нога дуже боліли, бо він упав на них, але боліли не так сильно, як боліли б, якби були зламані. Він оглянув руку, вона була вкрита подряпанами, а коли подивився на лікоть, то побачив там досить глибокий поріз. Проте нога боліла йому душі. І коли він подивився вниз на своє коліно, туди, де закінчувалися шорти, то побачив широку рану, що, здавалося, чекала, коли він на неї подивиться. Бо щойно Бруно зосередив на рані свою увагу, з неї почалася доволі сильна кровотеча. «Ой, лихо», – сказав Брунов голос, дивлячись на рану і міркуючи, що робити далі. Проте йому не довелося надто довго думати про це, бо гойдалка, яку він спородив, була на тому самому боці будинку, де й кухня. І Павел, той самий офіціант, що допоміг йому знайти колесо з шиною, саме чистив там картоплю, стоячи біля вікна, і помітив, як стався нещасливий випадок. Коли Бруно знову підняв голову, то побачив, як Павел швидко біжить до нього, і лише коли офіціант опинився поруч, Бруно відчув себе спокійніше і дозволив дурману, який витав над ним, опанувати собою цілком. Він упав, але цього разу не долетів до землі, бо Павел підхопив його на руки. «Я не знаю, що сталося», – сказав Бруно. «Моя гойдолка здавалася мені безпечною». «Ти злетів надто високо», – сказав Павел спокійним голосом, який відразу навіяв Бруно відчуття безпеки. «Я бачив, як ти розгойдався. Я подумав, що в будь-яку миті з тобою може статися лихо». «І воно сталося», – сказав Бруно. «А вже ж сталося». Павел переніс його через моріжок у напрямку дому, заніс до кухні і посадив на один із дерев'яних стільців. «А де мама?» запитав Бруно, шукаючи поглядом ту особу, яку він сам передшукав тоді, коли з ним відбувалося якесь нещастя. «Боюся, твоя мати ще не повернулася», – сказав Павел, опустився навколішки і оглянув його коліно. «Я залишився один у домі». «Що ж тоді зі мною станеться?» – запитав Бруно, трохи запанікувавши і мало не плачучи. «Я можу стекти кров'ю до смерті!» Павел тихо засміявся і похитав головою. «Ти не стечеш кров'ю до смерті», – сказав він, підтягши стілець і поклавши на нього ногу Бруну. «Не рухайся деякий час, я принесу аптечку». Бруно дивився, як Павел ходив по кухні, витягав зелену аптечку з шухляди і наповнював невеличку миску водою, перевіряючи пальцем, чи не надто вона холодна. «Мене заберуть у лікарню?» – спитав Бруно. Ні-ні, сказав Павел і знову опустився навколішки, занурив у миску з водою клапоть сухої тканини і обережно доторкнувся нею до коліна Бруно, що примусило хлопця здригнутися від болю, якого, власне, не було. Це лише невеличкий поріз, навіть не треба накладати швів. Бруно спохмурнів і нервово вкусив себе за губу, коли Павел очистив рано від крові, а потім притулив до коліна інший клапоть тканини і міцно тримав його там кілька хвилин. Коли він обережно підняв тканину і побачив, що кровотеча зупинилась, одразу ж дістав із аптечки пляшечку з зеленою рідиною, поклав її на рану. Та рідина була досить кусючою і примусила Бруну кілька разів швидко вигукнути. «Ой, це не так і погано», – сказав Павел лагідним голосом. «Не загострюй біль, вважаючи його сильнішим, аніж він насправді є». Якимсь чином слова Павла вплинули на Бруну, і він придушив собі бажання ще раз скрикнути «Ой». А Павел закінчив вимочувати рано зеленкою, узяв із аптечки бинт і зробив перев'язку. «Ну от», – сказав він, – «тепер тобі легше, правда ж?» Бруно кивнув головою і відчув невеличкий сором, бо він поводився не так хоробро, як йому хотілося б. «Дякую вам», – сказав він. «На здоров'я», – відповів Павел. «Тепер ти мусиш посидіти тут кілька хвилин, перш ніж зможеш знову ходити, гаразд? Нехай рана розслабиться». І сьогодні більше не підходь до тієї гойдалки. Бруно кивнув головою і далі тримав ногу витягнути на стільці. А тим часом Павел підійшов до зливальниці і ретельно помив руки, навіть поскріпши під нігтями дротяною щіткою. А потім насухо витер їх і повернувся до картоплі. «Ви розповісте матері, що сталося?» – запитав Бруно, який протягом кількох останніх хвилин міркував про те, «Дивитимуться на нього як на героя, що пережив тяжкий інцидент, чи як на дурня, що пішов до складу і наготував собі смертельну пастку». «Я думаю, вона і сама все побачить», – сказав Павел, який тепер узяв дві морквини, сів за стіл навпроти Бруно і обчищав їх на стару газету. «Я думаю, що так», – сказав Бруно. «Можливо, вона захоче повезти мене до лікаря?» «Не думаю», – спокійно відповів Павел. Про це ніколи не знаєш, сказав Бруно, який не хотів, аби про його інцидент швидко забули. Це, зрештою, була найцікавіша пригода, яка сталася з ним відтоді, як він сюди прибув. Це може бути гірше, ніж здається. Навряд, сказав Павел, який не дуже уважно слухав, зосередившись на моркві. Звідки ви знаєте? Швидко запитав Бруно, дратуючись тепер, попри те, що саме цей чоловік підняв його із землі, приніс сюди і підлікував. Ви не лікар. Павло на мить перестав чистити моркву і подивився через стіл на Бруно. Його голова була похилена, але очі дивилися вгору, ніби він міркував, що відповісти на ці слова. Він зітхнув і досить довго думав, перш ніж сказати: "Я лікар". Бруно витріщився на нього з подивом. Слова Павла не мали для нього ніякого глузду. "Але ж ви, офіціант", повільно сказав він. "І ви готуєте овочі для обіду, як ви?" Можете бути також і лікарем. Юначе, сказав Павел. І Бруно оцінив, що він мав чимність назвати його юнаком, а не маленьким чоловічком, як називав його лейтенант Котлер. «Не сумнівайтеся, що я лікар. Якщо чоловік дивиться вночі на небо, то це не робить його астрономом, ти ж знаєш». Бруно не зрозумів, що мав на увазі Павел, але його слова вперше примусили подивитися на нього уважніше то був малий чоловічок, дуже худий, із довгими пальцями і кутастими рисами. Він був старший за батька, але молодший за дідуся. А це все ж таки означало, що він зовсім старий. І хоч Бруно ніколи не бачив його, перш ніж вони переселилися до геть звідси, щось на обличчі Павла переконало його в тому, що в минулому той носив бороду. Але більш нічого він у ньому не побачив. «Але я не розумію», – сказав Бруно, намагаючись докопатися до глибини. Якщо ви лікар, тоді чому ви прислуговуєте за столами? Чому ви не працюєте десь у лікарні? Павел довго вагався, перш ніж відповісти. І поки він вагався, Бруно нічого не казав. Він не знав чому, але відчував, що з його боку було чимно зачекати, поки Павел буде готовий заговорити. Перш ніж я прибув сюди, я практикував як лікар, сказав він нарешті. Практикували, запитав Бруно, який не знав цього слова. То ви не працювали добре?» Павел усміхнувся. «Я працював дуже добре», – сказав він. «Я завжди хотів бути лікарем, розумієш? Ще відколи я був малим хлопцем, не старшим, ніж ти тепер». «Я хочу бути дослідником», – швидко сказав Бруно. «Бажаю тобі успіху», – сказав Павел. «Дякую. Ти вже що-небудь відкрив?» «У нашому будинку в Берліні можна було багато чого відкрити», – пригадав Бруно. Але тут був дуже великий будинок, більший, ніж ви можете собі уявити, тож там було багато місць, які можна було відкрити. Тут усе не так. Тут справді все не так, – погодився Павел. Коли ви прибули до геть звідси? – запитав Бруно. Павел поклав морквину та ніж на кілька хвилин і подумав над запитанням Бруно. Я думаю, я завжди тут був, – сказав він нарешті спокійним голосом. Ви тут виросли? Ні сказав Павел, похитавши головою. «Ні, я виріс не тут». Але ж ви сказали...» Перш ніж він устиг відповісти, десь близько почувся голос матері. Щойно почувши його, Павел швидко підхопився зі свого місця і повернувся до зливальниці з морквою, до ножа й газети з лушпинням, обернувшись спиною до бруну, низько опустивши голову і більше не розмовляючи. «Що влиха з тобою сталося?» запитала мати, війшовши на кухню і одразу нахилившись, щоб роздивитися пластир, який накривав поріз Бруно. «Я зробив гойдолку, а потім з неї впав», – пояснив Бруно. «А потім гойдолка вдарила мене по голові, і я мало не втратив тями. Але Павел вийшов, приніс мене на кухню, почистив рану і забентував її. Вона дуже пекла, але я не плакав. Хіба я заплакав, бодай, один раз, Павеле?» Павел ледь обернувся до них, але голови не підняв. «Рано почищено», – спокійно сказав він. «Нема про що турбуватися». Іди до своєї кімнати, Бруно», – сказала мати, якій, схоже, було незручно тепер. «Але ж я…» «Не сперечайся зі мною, іди до своєї кімнати», – наказала вона. І Бруно підвівся зі стільця, перекинувши вагу свого тіла на ногу, яку він вирішив називати своєю пошкодженою ногою і яка трохи боліла. Він обернувся і покинув кімнату, але почув, як мати подякувала Павелу, коли він йшов до сходів. І це принесло велику радість Бруну, бо для кожного було тепер очевидно, що якби Павел не підібрав його, то він стік би кров'ю до смерті. Він почув останню фразу, перш ніж почав підійматися сходами, яку мати сказала офіціантові, що претендував бути лікарем. Якщо комендант запитає, ми скажемо, що рано Бруну почистила я. Бруно здалося дуже егоїстичним із боку матері, що вона похваляється тим, чого не робила. Розділ 8. Чому бабуся розгнівалася? Двома людьми, яких Бруно в геть звідси бракувало найбільше, були його дідусь і бабуся. Вони жили разом у невеличкій квартирі біля прилавка для фруктів та городини. І на той час, коли Бруно переселився до будинку геть звідси, дідусеві виповнилось майже 63 роки. І тому Бруно вважав його найстаршим чоловіком у світі. Одного дня Бруно підрахував, що якби він знову і знову прожив своє життя вісім разів, то був би ще на рік молодшим за дідуся. Дідусь протягом усього свого життя тримав ресторан у центрі міста. Шеф-кухарем там працював батько Мартіна, друга Бруно. Хоч дідусь більше не готував страв і не прослуговував за столами в ресторані, він проводив більшість своїх днів саме там, сидячи пополудні в барі і розмовляючи з відвідувачами, вечерюючи і залишаючись до закриття, сміючись із своїми друзями. Бабуся Бруно ніколи не здавалася старою, супроти бабусі його друзів. Коли Бруно довідався, скільки точно їй було – 62, він був украй здивований. Вона познайомилася з дідусем молодою жінкою після одного із своїх концертів, і дідусеві якось пощастило вмовити її одружитися з ним, попри всі його вади. У неї було довге руде волосся, напрочуд схоже на волосся її невістки і зелені очі. Бабуся запевняла, що має таку зовнішність, бо десь у неї в родині була ірландська кров. Бруно завжди знав, коли сімейна вечірка була в повному розпалі. Бабуся тоді не відходила від портеп'яно, поки хтось із присутніх не сідав за нього і не просив її заспівати. «Навіщо це вам?» – вигукувала вона, притуляючи руку до грудей, ніби сама думка про спів відбирала в неї подих. «Ви хочете почути якусь пісню? Навряд чи я зможу вам догодити. Боюся, молодий чоловічий, мої співочі дні залишилися далеко позаду». «Заспівайте! Заспівайте!» – хором кричала вся вечірка, і після належної паузи, іноді не менше як 10 або 20 секунд, вона нарешті поступалася, оберталася до молодика за фортепіаною і казала швидким і веселим голосом. «Лаві ен росе, Мі бемоль мінор! І спробуйте не помилятися на переходах!» Бабусин спів, завжди був головною окрасою вечірок, що відбувалися в домі Бруну. І з якоїсь причини він завжди збігався з тією хвилиною, коли мати виходила на кухню з однією із своїх подруг. Батько завжди залишався послухати, залишався й Бруну, бо він нічого не любив більше, аніж чути, коли бабуся видобувала себе свій повний голос і втішалася оплесками гостей у кінці свого виступу. До того ж, слухаючи Лавіє Енросе, він весь холонов, а волосинки на його потилиці ставали, Сторч. Бабусі хотілося вірити в те, що Бруно або Гретель продовжать її традицію і гратимуть на сцені, тому на кожне різдво та на кожен день народження вона створювала для них трьох невеличку п'єсу, яку вони розігрували перед матір'ю, батьком та дідусем. Вона писала п'єси сама, і Бруно здавалося, що найкращі рядки вона приберігала для себе, хоч це не дуже його обурювало. У п'єсі також завжди була пісня. «Це та пісня, яку вам хочеться послухати?» Запитувала вона спершу. І це давало нагоду Бруну показати якийсь фокус, а Гретель – потанцювати. П'єса завжди закінчувалася тим, що Бруну читав довгого вірша одного з великих поетів. Слова він розумів погано, але вони здавалися йому все кращими з кожним новим прочитанням. Але це не було найкращою частиною тих вистав. Найкращою частиною були костюми, що їх бабуся шила для Бруно і Гретель. Незалежно від його ролі, незалежно від того, скільки рядків він мав декламувати порівняно з сестрою та бабусею, Бруно завжди був одягнений як принц або як арабський шейх, а одного разу навіть як римський гладіатор. Були корони, а навіть якщо корони не було, то були списи. А коли не було і списів то були нагаї або тюрбани. Ніхто ніколи не знав, з чим бабуся прийде наступного разу, але за тиждень до Різдва вона запрошувала Бруно і Гретель до свого дому на репетиції. Звичайно, остання п'єса, яку вони ставили, закінчилася катастрофою. І Бруно досі згадував її зі смутком, хоч і не дуже розумів, що спричинило ту суперечку. Десь за тиждень до того в домі запанувало велике збудження. Тепер Марія, кухарка і Ларс, а також усі ті солдати, що безперервно заходили в дім та виходили з нього, тобто користувалися ним, як міг бачити Бруну, ніби він належав їм, а не йому, мали відтепер називати батька комендантом. Збудження в домі тривало тижнями. Спочатку до них прийшли обідати фурор і вродлива білява жінка. А це поставило дім із ніг на голову, а потім надійшов наказ називати батька комендантом. Мати сказала Бруно, що він привітав батька. І він його привітав, хоч якщо він хотів бути перед собою чесним, а він завжди намагався бути таким, то він не дуже розумів і з чим його вітає. На Різдво батько вдягнувся в свій новісінький однострій, накрохмалений і випросуваний. Відтоді він став носити його щодня. І уся родина заплескала в долоні, коли він уперше в ньому з'явився. Це справді було щось надзвичайне. Порівняно із іншими військовими, які постійно приходили в дім, батько помітно вирізнявся, а тепер, коли він так одягнувся, вони шанували його ще більше. Мати підійшла до нього, поцілувала в щоку і провела рукою по однострою, сказавши, що на її думку тканина чудова. Бруно був особливо вражений нагородами на мундирі, йому навіть дозволили поносити кашкета деякий час, за умови, що він надіватиме його чистими руками. Дідусь дуже пишався сином, коли побачив його в новому однострої. І тільки бабуся, здавалося, зовсім не була вражена ним. Після того, як вони пообідали, а вона, Гретель і Бруно зіграли свою чергову виставу, бабуся сумно сіла в одне із крісел і подивилася на батька, хитаючи головою, ніби він був великим розчаруванням для неї. «Думаю, мабуть, я хибно тебе виховувала, Ральфе», – сказала вона. «Чи не всі ті вистави, що я робила для тебе малого, привели тебе до цього? Заохотили тебе вдягатися, як лялька на мотузочку». Облиш, мамо!» – терпляче відказав батько. «Ти ж знаєш, тепер не той час, щоб таке говорити». «Ти стовбичиш у своєму мандирі!» – провадила вона. «Ніби він перетворює тебе на щось надзвичайне. Навіть не думаючи, що насправді він означає, для кого він призначений». «Наталі, ми ж уже це обговорювали». – сказав дідусь, – хоч кожен знав, що коли бабуся хотіла щось сказати, то вона завжди знаходила спосіб, хоч це могло не сподобатися іншим. – Ти це обговорював, матіасе, – сказала бабуся. – Я була лише голою стіною, до якої ти адресував свої слова, як завжди. – Це вечірка, мамо, – сказав батько, зітхнувши. – І це різдво, не псуймо собі настрій. «Я пам'ятаю, коли почалася велика війна», – сказав дідусь із гордістю, дивлячись у вогонь і хитаючи головою. «Пам'ятаю, як ти прийшов сказати нам, що записався добровольцем. Я був переконаний, що тобі доведеться кепско». «Йому довелося кепско, матіасе», – заявила бабуся. «Подивись на нього, і ти в цьому переконаєшся». «А тепер подивись на себе», – провадив дідусь, не звертаючи на неї уваги. «Я дуже гордий, що ти піднявся до такого відповідального чину. Допомагаєш своїй країні повернути собі повагу після того, як її так тяжко принизили. Наших ворогів треба покарати». «О, ти чуєш, що ти базікаєш?» – вигукнула бабуся. «Хто з вас найдурніший, хотілось би мені знати?» Але ж Наталії, – сказала моя мати, намагаючись трохи пом'якшити ситуацію, – невже тобі не здається, що Ральф дуже гарний у цьому однострої?» «Гарний? – запитала бабуся, нахиляючись уперед і дивлячись на свою невістку, таким поглядом ніби та втратила розум. «Гарний ти сказала!» «Дурна ти дівка! Гадаєш, це найважливіше у світі! Здаватися гарним?» «А я здаюся гарним у своєму цирковому костюмі!» запитав Бруно, бо саме так він був одягнений того вечора. Червоний із чорним одяг інспектора манежу. Він дуже пишався ним, проте заговоривши, він пожалкував про це, бо всі дорослі подивилися на нього та на Гретель, ніби щойно згадавши, що вони перебувають тут. Діти нагору», – швидко сказала мати. «Ідіть до своїх кімнат». «Але ми не хочемо», – запротестувала Гретель. «Хіба ми не можемо погратися тут, унизу?» «Ні, діти, – не полягала мати, – ідіть нагору і зачиніть за собою двері. Це єдине, у чому ви, солдати, зацікавлені, – сказала бабуся, не звертаючи найменшої уваги на дітей. Здаватися гарними у своїх нових одностроях, гарно вдягатися і творити жахливі речі, які ви творите. Це примушує мене відчувати сором. Але я звинувачую себе, Ральфе, а не тебе». «Діти, швидко нагору!» – сказала мати, плеснувши в долоні. І тепер вони не мали іншого вибору, як підвестися і підкоритися їй. Але вони не пішли прямо до своїх кімнат, а зачинили за собою двері і посідали на горі на сходах, намагаючись почути, що говорили дорослі внизу. Проте голоси матері та батька були приглушені, і почути їх було нелегко. Голос у дідуся взагалі не було чути, а голос бабусі був на дивовижу розмазаний. Зрештою, через кілька хвилин гримнули, відчиняючись двері, і Гретель та Бруно побігли нагору сходами, тоді як бабуся схопила своє пальто на вішалці у вестибюлі. Яка ганьба. скрикнула вона, перш ніж вийшла з дому, щоб мій син був патріотом. вигукнув батько, якого, схоже, ніколи не навчали, що уривати свою матір не можна. – Справді, патріотом, – вигукнула вона. – Кого ти запрошуєш на обід у цей дім? – Мене нудить, коли я дивлюся на них, а коли я бачу тебе в цьому мундирі, то мені хочеться виколити собі очі, – додала вона, перш ніж випігти з дому і грюкнути за собою дверима. Після цього Бруно нечасто бачився з бабусою і навіть не мав змоги попрощатися з нею, перш ніж переселився до геть звідси. Але йому дуже її бракувало, і він вирішив написати їй листа. Того дня він сів за стіл із ручкою та аркошем паперу і написав, яким нещасним почувається тут і як йому хочеться повернутися додому в Берлін. Він розповів про свій новий дім, про садочок і лаву з табличкою над нею, про високу загорожу і телеграфні стовпи, про мотки колючого дроту і тверду землю по той бік загорожі, про хатини та маленькі будівлі, про стовпи диму та солдатів. Але найбільше він розповів їй про людей, що тут живуть, і про їхні смугасті піжами та тканині шапочки. А потім написав, як йому нудно без неї, і підписав свого листа «Твій люблячий онук». Бруно.